La iubita mea, la poartă, Amor trist, viață deșartă. Stă o păuniță moartă, Amor trist, viață deșartă. Drept în piept de răuă spartă, Amor trist, viață deșartă. Fluturii să-și o împartă, Amor trist, viață deșartă.